idh yakunu almunafiquna wal ladhina fi qulubihim maradun gharaha ulaa idinuhum wa man tawakkala ala allahi fa inna allaha azizun na waliposema wanafiki na wale wenye ugonjwa nyoyoni mwao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 na bwana laiti ungeiona malaika wanapoafisha wale waliokufuru wakiwapiga nyuso zao na migongo yao na kuwaambia iyo njeni adhabu ya moto thalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin ayo ni kwa sababu ya yale yaliyokwishatangulizwa na mikono yenu na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhalumu waje. Ka dabi al-Fir'aun wal ladhin min qablihim kafaroo bi ayati Allahi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim inn Allaha qawiyun shadidul 'iqab. Kama adya wa thu na wa kabla yao, walizikataa ishara za Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu aliwashika kwa sababu ya madhambi yao. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mkali wa kuadhibu. Dhālika bi'annallāha lam yakumughayyiran ni'mata an'amahā 'alā qawmin hattā yughayyirū mā bi'anfusihim wa annallāha samī'un 'alīm. Ayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu habadilishi kabisa neema alizoonea watu mpaka wao abadilishi alioomo ndani ya nafsi zao. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Gadabi al fir'auna wal ladhin min qabrihim kadhabu bi ayati rabbihim fa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 na wote walikuwa wenye kudhulumu inna sharra adwaat bidallahi alladheena kafaru hakika vinyama vilio viovu kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni wale wanaokufuru basi hao hawaamini alladhina 'ahatt minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la miongoni mwao umepatana nao ahadi kisha wanavunja ahadi yao kila mara wala hawamchi mungu fa inma tathqafanhum fil harb fasharrid bihim man basi ukiwakuta vitani wakimbize walionyuma yao ili wapate kukumbuka wa inma min qaumin khiyanatan fambid ilayhim ala sawa inna allaha la Na khiyana kwa watu fulani basi watupele ahadi yao kwa usawa hakika mwenyezi Mungu hawapendi makhaini Allah hu akbar Allahu akbar. La ilaha illa Allah Nakumbuka ewe mtume waliposema wanafiki miongoni mwa makafiri na wale wenye imani dhaifu walipokuoneni mmesimama imara Hawa waislamu wameghurika kweli na dini yao na hakika mwenye kumwakilisha Mwenyezi Mungu jambo lake na akamuamini yeye na akamtegemea yeye basi hapana shaka kuwa Mwenyezi Mungu atamkifia amondolea hamu yake na atamnusuru na maadui zake kwani hakika Mwenyezi Mungu madaraka yake yana nguvu na ye ni mwenye hikma katika mipango yake na lau kuwa unaona ewe mtume kile kitisho kikubwa kila chochote remki hawamakafiri wakati ule malaika wanapowafisha na kuangoa roho zao nao wakiwapiga mbele na nyuma na wakiwaambia onjeni adhabu ya moto kwa sababu ya vitendo vyenu viovu na hakika Mwenyezi Mungu si mwenye kuwadhulumu waja wake kwa kuadhibu kwa madhambi waliyotenda bali huo ni waadilifu kwa sababu hawawi sawa muovu na mwema basi kuadhibiwa kwa kwake ni kwa vitendo viovu vilivyovitenda mwenyewe. Hakika ada ya hao washirikina na shani yao katika ukafiri ni kama shani ya Mifirauni na majabari wote waliobaki walikuwa kabla yao. Walizipinga ishara za Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu aliwaadhibu kwa madhambi yao, wala yeye si mwenye kuwadhulumu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu katika kutekeleza hukumu yake. Na mkali wa kumlipa anastahiki adhabu. Na huu ni waadilifu katika kulipa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakika haibadilishi neema anayoweneshwa watu, kama vile neema ya amani, kutononoka na afya mpaka wao wenyewe waigeuze hali yao na sababu zake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyasikia oyasemayo na mwenye kuyajua oyatendayo. Kama ilivyokuwa ada yao na mtindo wao hawa katika kuzikanusha ishara za Mwenyezi Mungu na neema zake ni kama mtindo wa watu wa Firauni na waliowatangulia alikadhalika ada yao na shani yao katika kuendelea kuwakadhibisha mitume wake na dalili za unabii wao ni kama ada ya watu wa Firauni na walio kabla yao baso mefanana hao katika kukanusha ishara na kuupinga utume wa mitume na kwa na kuendelea juu ya mwendo huo vile vile na kila mmoja Mwenyezi Mungu amemtia mkononi kwa dhambi zake wale kwa midharuba na vimbunga na kadhalika na watu wa Firauni kwa kuozamisha na wote walikuwa ni madhalimu nafsi zao kwa hivyo walistahiki adhabu iliyowafika Hakika katika vyote vilioenea juu ya uso wa ardhi waliowaovu mno mbele ya Mwenyezi Mungu katika hukumu yake na uadilifu wake ni makafiri waliokakamia juu ya ukafiri wao nao ni wale uliofungamana nao kwa mikataba nao wakawa hawaachi kuivunja kila mara na watu hao ni mayahudi ambao hawachelei utukufu wa Mwenyezi Mungu wala hawahofu kupatilizwa naye wala adhabu yake basi ewe mtume ukiwakuta hawa wavunjao mapatano na ukasaidiana nao katika vita nawe umeshinda basi watishe barabara kwa kuwapa adhabu ya ya uchungu na kuogopesha wali walio nyuma yao upate wafarakisha waliobaki mateso haya ndio ya kuwakumbusha uovu wa kuvunja mapatano na kuwazuia wenginewe wasitende kama hayo katika haya tukufu hizi Tunahadharishwa na wale wanaotoa wa ahadi na kisha wakazivunja Hawa hawayafaa wapewe adhabu ya kutia mfano kwao na kwa walio nyuma yao na katika aya hii unabainishwa umuhimu wa kuvuruga askari wa adui walio nyuma hizi ni mbinu za vita za kisasa kwani kuzua vurugo katika askari wa nyuma hutosha kuleta fujo la kupeleka jeshi kutawanya askari wake kulinda mgongo wake na kwa hivyo zinavunjika nguvu zake. Juu ya hivyo katika sehemu za nyuma katika midani ndiyo huwapo mambo yaliyohusu idara ya jeshi ambayo juu yake ndiyo jeshi linategemea kwa msaada. Ukileta vurugu hapa hupelekea kukosekana nidhamu yote ya jeshi na kwa hivyo ndiyo huleta kuemewa na kushindwa. Na ukiona alama za hao watu kutaka kuleta khiyana kuvunja maagano yaliyobaina yako na wao, ikate njia yao wasiweze kukuhuni kwa kuwatangazia wewe kuvunja hayo mapatano mpaka walijue jambo lako na wasiweze kukuhuni. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi mahaini wala harivii kuwa nyinyi msifike kwa sifa yao.